Зоря півдня принесла своєму властителеві безсумніву нещастя, як говорено у Суєвірнім Гріквеленді. Поява її була початком упадку фармера. Однак, многі не могли зрозуміти, що не зоря півдня, тільки власні похибки були причиною упадку Джона Веткінса. Скільки нещасних на сьому падолі вважає себе жертвою ненависної судьби? А розглянувшись добре, можна би пояснити невдачу кожного з них власними його похибками. Коли б Веткінс був менше захланним, і коли б до малого камінчика, званого діямантом, не прив'язував так великої карегідної ваги, тоді поява і зникнення зорі не поділили б так на нього, як не зворушили Киприяна. Його фізичне і моральне здоров'я не було віддане на ласку подібного явища, посвятив діамантове ціле своє єство, через нього й згинув. У кілька тижнів обходжено тихо свято вінчання Аліси з киприяном, і молода пара почувала себе непомірно щасливою. Знайдення зори півдня причинилося до значного збільшення ціни копальні. Купці видирали собі її прямо, і перед від'їздом до Європи киприян продав її за 100 тисяч франків. Молода пара, не задержуючися довше, покинула Гріквеленд, обезпечивши вперед будущину Бардіка, Лія і Матакита. До доброго сього вчинку причинився також Яків Вендергард. Старий шліфір продав свою копальню товариству яке основав купець Натан, і по переведенню ліквідації поїхав до Франції, до своїх прибраних дітей. Завдяки роботячості части Киприяна і його заслугам науковий світ приготував йому оваційне прийняття за його поворотом до краю. Томас Тіль вернув до шайру з 20 тисячами фунтів, оженився і полює на лиси помимо заборони. А до сього випиває щовечора фляшку вина, і більше до щастя йому нічого не треба. Вендергард-копальня не є ще вичерпаною і постачає рік-річно п'яту часть діамантів, які вивозяться з рога доброї надії. Однак ні один копач не був настільки щасливим, щоби найти другу зорю півдня. Кінець Юлій Верн Померший перед кількома роками автор «Зорі півдня» французький письменник Юлій Верн належить до найбільш популярних письменників всесвітної літератури. Всю популярність придбав він собі головно своїми фантастичними повістями, в яких на канві цікавого оповідання подає читачеві «Звистки про здобутки науки» існує сміливі мрії в яких силкується з питомою собі безтрутою фантазії розв'язати не одну загадку, яких так багато скриває в собі природа. У часах, коли Верн писав свої повісти, наука і техніка не стояли ще на такій висоті розвитку, як сьогодні, і багато з проблемів, яких він доторкнувся в своїх писаннях, вважалися неможливими до розв'язання ніколи. Та з поступом природних і технічних наук не одна мрія Верна сповнилася, не одна його гіпотеза стала фактом. Так, прикладом, тоді, коли Верн писав свою повість «Подорож довкола Землі в 80 днях», панувала думка, що тільки в мріях можна об'їхати Землю в так короткому часі, а сьогодні й половини того часу на все не потрібно. Коли додати ще до сього гладкий стиль і прозорість оповідання Верна, так стане зрозумілим, чому Верн користується такою широкою популярністю, особливо серед молодіж. Юлі Верн уродився 9 лютого 1828 року в місті Нанті у Франції, спочатку студіював право у Парижі, відтак посвятився письменницькій праці. Його перші твори, оповідання й комедії, цілком не подібні до пізніших його повістей, не здобули йому признання серед читаючої публіки. Писав він також поезії та складав пісні, з яких одна лігеб'ї і досі тішиться популярністю серед французького народа. В 1850 році написав до спілки з голосним французьким письменником Олександром Дюмом. Дві комедії Ліпель «Ліпейль Ромпю», «Зламані соломинки» і «Унс журдес'єж», «Одинадцять днів сидіння», які мали доволі гарний успіх на сцені французької комедії. Першу свою фантастичну повість «Санк Семенон Балюн» «П'ять тижнів на повітряній кулі» написав в 1863 році на замовлення редактора одної газети в Парижі. Вона відразу звернула на себе увагу публики і зробила ім'я Верна славним. З того часу написав Верн багато повістей, як прикладом «Подорож довкола Місяця», «Діти капітана Гранта», «Подорож довкола Землі в 80 днях», «Чорний Індії», «Шанцельор», «20 тисяч миль під водою», «Пригоди капітана Гаттерса», і інші, в яких займається ріжними науковими проблемами, стараючись розв'язати їх тими середниками, які давали йому тогочасні здобутки науки та його буйна фантазія. Повісти Верна переложено на усі майже мови культурного світа, а деякі з них діждалися і по десятків видань. На українській мові маємо небагато перекладів із писань Верна. Досі з'явилися тільки оці переклади його повістей Подорож довкола Землі в 80 днях, яку видало Українське педагогічне товариство Невеличке Оповідання Крізь блокаду та оцей переклад ЗОРІПДЯ Мирослав Капій. Кінець записаної аудіокнижки Начитано 24 лютого 2020 року. Для сайту gurtom.com